Cru Ja siitä ollaan taas, ollaan taas, ollaan taas. Trade Deadline kakkososa, kakkososa, kakkososa. Mä olla laulamisen nyt. Tervetuloa mukaan. on Markku täällä, Kottaneemme Jussi on siellä. Täällä, hei hei. hei, hei. hei. No niin, sitä, sitä suoraan asiaan, sitä, sitä saa mitä tilaa ja sitä sösättää Silvenoinen aina silloin tällöin kun ei keksi, mitä piti sanoa juuri äsken. <tos> <tos> Joka tapauksessa, emme ei se naura ikinä omilla vitsellä mutta kuitenkin sieltä <tos> Sieltä se tuli. Joka tapauksessa mennään itäiseen konferenssiin, spekuloidaan näillä joukkueilla ja tota noin, niin sitten katsellaan vähän, että ketä voisi tulla, ketä, mitä tarvitaan ja mitä lie. Ja sitten lopuksi me tehdään just niin kolme kumpainenkin ehdotusta toisten toistemme haukuttavaksi ja teidän haukuttavaksi. Ja sinne sitten vaan sinne voisitte sitten, sitten niillä söpöillä pikkusormosillanne naputella paskatahaisevaa palautetta sitten, jos ihan. Ihan väärässä, mutta odotelkaa nyt asti, niin kuin haukutteet. <tos> <tos> sitten haukutteet. Sittenhän nähdään, että mitä sille oikeasti tapahtuu. Tämä siis, tämän siis kuulette nyt tiistaina, mutta me äänitämme tätä maanantaina. Joten just tässä tapahtui joku kauppa sillä välillä, niin haistakaa paskaa ja meistä vuorotettiin. <tos> <tos> Nä, näin on kato. <tos> asiat, asiat välittömästi lyödän, lyödän <tos> Homma Hommat järjestyvät. Tota noin. Kysytäänpä, otetaan tästä niin kuin, sanotaan, tutkaparin toive. Eli mikä on sulle se mielenkiintoisin joukkue käydä läpi itäisestä? Itäisestä? Mielenkiintoisin joukkue. Mie kyllä haluaisin ehdottomasti kuulla, että mitä, mitä sä olet oikein keksinyt on Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers 2-3. Selvä. Aloitetaan siinä tapauksessa Metropolitan Divisionan kärkikolmikosta. Mulla on siis menee niin kummankin divarin kärkikolmikot tässä, ja sitten mä otin noin villikortti-stänningsiä mukaan, mennään sitten siitä etiä päin. Tota noin, Pittsburgh Penguins, totta kai ostajana, sehän nyt kaikki tietää syyt siihen, minkä takia on ostajana. Tietysti, koska Dupuis on paskana, Letangi on paskana, tehtävästi top 6 hyökkääjä ja mä sanoisin, että ei välttämättä tarvitse mitään kärkipakkia, mutta syvyyspakkia kyllä kaipaisi. Mm -hmm. tota, no, ja sitten kavereita ketään sisään, niin no Rajan Kessler-huhu nyt on kuultu. Oletko sä kuullut myös mitä pakettia sinne kuulemma ollaan öö, Sitä en ole kuullut itse asiassa, voit valaista minua. Öö, Tämmöinen paketti, mitä mä olen kuullut, niin oli, siinä oli varaus, varauskiekkoja yllättäen, olisiko ollut ykköstä, ja sitten olisiko ollut kolmusta tai tämmöistä, sitten siihen päälle öö, sutteri. Mm -hmm. Ja sitten tota, no, niin, jompi kumpi joko, to, to, to, to, toi, toi tai Dumoulin, se oli Nuorista ton... pakeista. Niin, Vancouverin valinta kumpi niistä. Käsittääkseni DePreet ovat kattoneet aika seksikäillä silmillä tässä vähän aikaa jo. Joo. Mutta tota noin tuollaisia, niin, niin mä uskon, että se to, ei savua ilman tuulta. Jos Pittsburgh on se joku, joka uskaltaa tuommoisen treenin tehdä ja uskaltaa painaa liipaisinta, tai on kuitenkin diiliä jäljellä. Mm. Ja se suurin syy, minkä takia kuulemma tähän diiliin halutaan mukaan, on se, että Pittsburgh haluaa ehdottomasti palata kolmen suuren Sentterin aikakauteen. Eli niitä kaduttaa Jordan Stalin myyminen. No niin, ja Brandonin Sutterihan tuli siinä kaupassa, niin nyt sitten lähti tässä kaupassa. Joo, mutta. Sitten taas kun miettii, niin tuossa on Kesslerissä kuitenkin mukavasti liikkumavaraa, että sä voit lyödä sen myös oikeaan laitaan. Mm -hmm. ja tota no, niin se antaa kyllä melkoisen lisää. Siis on mielestä niin kuin oikeasti, että jos mä pidin Iginlaa niin kuin semmosen, että vähän kovettui näin Pittsburghin miehenä, niin voi herran jestas toi Kessleri kovettaa mua kyllä niin paljon, että olisi tyttöystävä ja näkemässä, alkaa <tos> Kyllähän tämä olisi, kyllähän se on valtava, valtava vahvistus vielä tuohon vahvaan joukkueeseen. Että... Ehdottomasti. Ui, että... Pelottaisi, pelottaisi vaan nähäkin ja uskoisin, että kyllä tulokset varmasti puhuisivat puolestaan. Joo, ja siis mun mielestä toi, toi on semmoinen, mä, mä vaan luulen, että se nähdään. Pittsburgh, Pittsburgh ei pelkää näitä treidejä, joten sen takia mä uskon, että tämä vaan nähdään. Ei, löytyy niin munnaa tehdä näitä treidejä nimenomaan. Vähän sillä niinku näyttääkin muille GMille, että hän, katos, katos millainen mulla täällä löytyy. Ja se on myös viesti joukkueelle, me halutaan voittaa. Niin. se ei kelpaa. Että silloin tehdään isoja liikkeitä sen myötä. Eikä tässä ole mitään epätoivoa, taas se, että me tarvitaan hyökkäysvoimaa, mä hankin teille me. Go forth and do it. Ja sitten kuitenkin ne on, ne on onnistunut sitten taas kuitenkin ne varaamaan helkkarin hyvin niitä pakkeja varsinkin. Niin kyllä siellä on pariäjä, mitkä sä uskalt lihoiksi vielä lyödä. Varsinkin kun mä on pelannut ihan käsittämättömän hyvin jo nyt. Niin, ja se vaan kehittyy tuosta. Ja sulla on letangi kuitenkin vielä tulos takaisin ensi kaudella. Dupui sulla vielä tulos kaudella, niin, mm. mä sanoisin, että pakkipäähän sä sen sitten. Ja mä lähtisin hakemaan kyllä, niin mä tarjon tänne sitä Ron Heinzita Karolainasta. Joo. Puolustavan paikallista. nyt, varsinkin nyt, kun Paul Martininkin lähti, tai loukkaantui vähän pidemmäksi aikaa, niin Heinsi kyllä... Joo, mutta se toipuu kuitenkin pleikkareihin niin, pääse. Pleikkareissakin silloinkin Heinzille kyllä varmasti arvoa löytyy. Joo, ehdottomasti. Ja sulla on kuitenkin siinä tota, no, niin on, oh, Orpikki ja Niskanen, niin tota, sulla on hyvä, hyvä, hyvä shutdowniäijä siinä. Sitten sä tota, no, niin saa Martini takaisin, Martini hyvä allrounderi. Määtälle aika iso rooli siinä. Määtälle on siinä. Siinä on tosi isoa roolia tarjolla nuorille, nuorille miehelle. Joo, se on nyt sitten, että mihin painotuksen halu lähteä, että mun mielestä kuitenkin mestaruksi voidaan puolustamaan niin tuo Heinzi ei välttämättä olisi huono, mutta toisaalta en mä pitäisi sitä nyt ihan huonoimpana ratkaisuna myöskään hankkia ehkä vähän kiekollisempaakin kaveria mm -hmm. siihen, mutta tota no, niin se on sitten se on Sharon valinta, mutta pakkisin joka tapauksessa ja mä tarjoisin tuommoista puolustavampaa jätkä. Joo, kyllä. Selvä. Sitten tota no niin, kakkonen tässä divisioonassa on New York Rangers. Mä usko, että ne tekee, tekee tota no niin vähintään yhden treidin ja mä usko, että se on hokitradi. Mä usko, että se on treidi, joka on jopa kerran hylätty. Mä uskon, että siihen heitetään jotain, sitten, jotain millä se potti saadaan suitattua sen verran, että sokeria valuu suonista, katso niin saatanan paljon, ettei pysty kieltäytymään. Niin mä sanoin, että Martin Saint Louis pelaa, pelaa Rangersissa vielä tällä kaudella, rajan Rajon Kälähän tulee pelaamaan Tampape Bay Lightningissa. Joten tästä tuli oikeastaan Tampa Baykin käsitelty, tässä näinkin päällisen puolin. Meinaat, että tämä paljon spekuloitu treidi tulee mä, mä väitän, että se, että se tulee tapahtumaan, et, et koska tota, no, niin sitten Rangers on toinen, mikä ei pelkää tehdä näitä. Mm. Ja... Ne ei saanut kalaha, niin sille siihen diiliin, mitä ne halusen ne sai Girardin, joten tota, no, niin ne tarvitsee kuitenkin johtajuutta ja miksei aina myös maaleja, niin, niin sitten taas Saint Louis haluaa lähteä hänelle, mun käsittääkö nyt sitä ainoa vaihtoehtoja on nimenomaan Rangers, niin tässä on nyt se, nyt se pitää vaan sanoa silleen, että sitten sit aisermanikin joka on järjenmies. Se on tolku mies. Ei se tykkää ajatuksesta se vaihtaa sen kapteenin, mä tiedän sen, ei kukaan tykkää siitä ajatuksesta. Mutta sä saat helvetisti johtajuut vastapalloon Kälähänistä. Mm. Saat sitä grittiä, mitä se joukkue kyllä, ei kyllä mun mielestä koskaan sitä liikaa siinä olisi Tampan ryhmässä. Ei. Ja tota, sitä vah vahvaa niin playoff-pelaamista. Tota, ja kuitenkin ollaan nyt rehellisiä, Sant Luiso viimeisillä jaloillaan. Niin sä saat oikeasti nuoren, nuoren hyvän jätkän sinne tilalle. Jos, jos sieltä vielä saat, saat naarattua pari hyvää jätkää siinä mukanaan tuota, no, niin ja heität sinne vähän draftpikkiin niin ja just tämä hörhelö sinne kivasti. Niin, niin, tämä treidi tulee tapahtumaan. Mä uskon, mä uskon vakaasti, että näin tulee käymään. Mm -hmm. Ei ole eka kerta koisin väärässä. Ei, mut. ei, <laughs> silti. Siis Mutta mut tuossa tuli, mut tuli, to, tuli Tampa Bay samalla, koska en mä usko, että myys, Tampalle ei, ei muista mitään tarvetta sen enempää tehdä. Joo. Jos tämä kapteeni kapteenista tapahtuu niin kuin niin tulee tapahtumaan mun mielestä, niin, niin siinä on oikeastaan Rangers ja Tampa, Tampa kolottuvaa, ootko eri mieltä? En ole kyllä eri mieltä. En kyllä näe siinä mitään, mitään sen kummallisempaa. Yes, no sitten se Philadelphia Flyers. Philadelphia on selkeitä tarpeita, kuten hyvin tiedät, kyllä sinne ei sillä maaleja liikaa tehdä. Mm -hmm. Ja niitä päästetään vähän helvetisti liikaa. Varsinkin niin siellä on semmoisia jätkiä, ketä voisi pistää ulospäin, niin olisi Coburnia, ehkä Couturieria, jotain prospekteja. Mä en usko kuitenkaan, että Shenia löysivät ihan lihoiksi. Ei. Mutta Couturieri Couturier olisi mun niin ehkä kuitenkin sit se, joka se, voisi lähteä. Mm. Mutta mä en usko, että niille ei ole tarpeeksi houkuttelua ja palaiset. Ja mä veikkaan, että yhtään ei tule yhtään mitään. Mm. Couturieridon Couturier varmaan semmosia kavereita... Mikä toki minun ymmärtääkseni aika lailla Holmgrenin suosiota nauttii tällä hetkellä, mm. että siksi ilmeisesti viime kesänäkin muutamakin tradeit kaatui siihen, että näitä herroja siinä kyseltiin, mutta jos, jos noista joku, niin kyllä varmasti Bradon Coburn, se sen miekin ainoastaan näkisin Filadelfiasta semmoisiksi kaveriksi. Että... Mutta ni niiden pitää ottaa sitä palkkaa, ja Filadelfialle ei varaa ottaa palkkaa. Ei, ei niin. Se pääsee, että toki siinä kesällä, Joten... kesällä vappautuu hyvin, mutta se on sitten taas kesän hommia, kun Mesaaros ja Timonen, niin. sitten, Timonen todennäköisesti sitten. Joten valitettavasti mä veikkaan, että Filadelfian kädet on liian sidotun. Mm. Ei, ei vaan pysty tekemään mitään. Mm. Ei, mä, mä en usko. Ei, kyllä. Mä olen ihan täsmähän samaa mieltä sinun kanssa. Joten mun mielestä on Turha Spekulaan nimillä, kun ei mun mielestä niillä ole varaa. Varaa, tota noin, niin. Sitten mennään Boston Bruins, Atlantic Divisionin kärkijoukkue. Ostaa totta kai, siinä on selkeästi selkeitä syitä. Uh, Dennis Seidenberg on paskana, eli tarvitaan kokeneempaa pakkia. Mm. Ja sitten tota noin, niin, maaleja lisää, kun Louis Erikssonkin on vetänyt alle tasossa kyllä yllättävänkin paljon. Mä odotin, että Louis on ollut helvetin hyvä Bostonissa. Niin tarvitaan vähän niin kuin, tukea sinne hyökkäyspäähän. Niin totta kai mä uskoon, Louis, Louis, Louis ää, ei tuosta vielä herääkin ja playoffit tulee, niin se on tärkeitten pelien jatkaa ollut kyllä monta kertaa mun mielestä. Niin, niin, niin, niin, mutta kuitenkin vähän niin kuin tuli tukea sinne laidalle. Joten, tässä tulee se ensimmäinen tiiseri, tiiseri kohta, mitä tuossa ensimmäisessä jaksossa oli. Niin, niin mä sanoisin, että puolustuspäähän, öö, ne jää kakkoseksi tuossa Chris phillips, phillips dealissa, joten sieltä tulee Henrik Tallinder-Buffalosta, ja sitten tulee eräs Sean Bergenheim Floridasta, mm -hmm. Mä näkisin, että se on aika Bostonin tyyppinen pelaaja kuitenkin lopulta, ja on, on, on niin proven playoff-pelaaja ollut, niin, niin se voisi olla aika kiinnostava vaihtoehto heille, ja kuitenkin saa sen pidettyä ja se on kuitenkin aika mukava cap kuitenkin tuolla pärjenhaimilla. On joo, hyvin semmoinen, semmoinen Boston kuitenkin tasaisesti on rakentanut tuota nippuansa, niin sopisi kyllä, sopisi kyllä erinomaisesti siihen, en kyllä mene kiistämään. Joo. 275 ei ole kuitenkaan mitään hirveän paha, paha, paha Seanista. Ja kuitenkin ajatellaan, että niin Floridan paskassa paskassa joukkuessa, niin, niin vaikka onkin vähän striikki jätkä, mutta silti, niin kuin, että silloin tällöin tulee niitä, niitä ryöpsähdyksiä. Mutta kun ruvetaan ihan oikeasti ajattelemaan, niin monta kertaa Pärinheim on ollut voittavassa joukkueessa. Se oli Tampassa, joka palasi puolustavaa kiekkoa, mutta siellä kuitenkin 14 säkkiä runkkarissa ja 9 playareissa. Floridassa playoffissa, 7 pelin kolme säkkiä toissa kaudella. Viime kauden ettei pelannut peliäkään, mutta sitten taas sinulla on ikävää tuuria ja muuta. Tällä kaudella oli kuitenkin 14 maalia huonossa joukkueessa, niin, niin 46 maatsi, niin Se tarkoittaa kuitenkin, että paremmassa kausi kausinvaiheessa saattaa hyvin olla 20-30 säkkiä ainakin. Mm. Se on aika halpa hinta, mun mielestä kokeilemisen arvoinen ehdottomasti. Ja kuitenkin et sä kauaksi sitoudu Se on, siis on tämä ja ensi kausi. Me puhutaan puolestosta kaudesta ja sä voit saada sen kuitenkin varsin mukavaa hintaa. Niin, niin mä olisin Bostonina niin kuin, all that shit. Joo, kyllä, mikä ei ottei Mikä, ei ottei. No mikä sun näkemys Bostonista on? onko mä ihan hako teillä vai Onko sulla, onko sulla jotain, niin eriäviä mielipiteitä Esimerkiksi tuosta Tallinderista, mitä sä tykkäät siitä? No Tallinderi voisi ehkä semmosena, semmosena hätävarana mennä sinne Bostoniin Minun mielestä Bostonilla on nyt just tärkeä, tärkeä se kysymys että Haluako ne oikeasti siihen puolustukseen nyt jotakin vai vaiko ei Minun mielestä Hamiltoni on pelannut aivan loistavasti. Sitten näitä nuoria miehiä, mitä muitakin on käynyt, Kevan Milleriä, todella hyvin pelannut. Tietenkin Tori Kruukilla on kausi. Niin Miehen ehkä itse posto niin, niin välttämättä puolustuspäähän, niin lähtisi sitä kehmään yhtään mitään. Vaan ihan tällä se on se, se on se vahvin huu, että ne hakistaa sitä ihan niinku vaan syvyyttäkin ajatellen, niin sen takia mä ajattelin että kuitenkin niinku halpa renttali, mm. pystyy pelaamaan kuitenkin, ottaa niitä minuutteja sulta ja kuitenkin niinku kokenut äijä niin sen takia mä ajattelin, että se olisi, se olisi aika hyvä tuohon noin mitään mm -hmm. nimittäin Sidenberg tasosta ihan ei, kuitenkaan. ei tietenkään mutta semmonen, joka joku pystyy ottamaan niitä minuutteja syömään vähän niitä minuutteja, ettei tule kuitenkaan niille nuorille poille paska hausua väärässä paikkaa niin, niin siellä on, siellä on kokenut, kokenut poika pyyhkimässä tuu tänne <laughs> tulee tänne sieltä niin, vaippaa vaihtoa, mä omaa. <tipäät> Joo. Montreal Canadiens. Legendaarinen Bostonin rivalry joukkue tietysti vuosikymmenten takaa. Ja sitten heräs uudelleen henkiin tossa, kun Chara meina tappaa Pachio Retin. Oi niitä aikoja, oi niitä aikoja. Noniin. <tipäät> Joo, tullaan poistasta tästä näin. Tuosta, tuosta maailmasta, toki olen enemmän Montrealin miehä ottamasti. ja hetki sitten juuri hypistelin uutta Montreal peli pelipaitaan, jossa lukee sellaisessa 33 Roy. otteko kuullut semmoisesta. <tos> <tos> niin, onko se tämä Derek Der Der Der Der Roy? Se, se... <tos> Nyt <jumala> auta. Vitsi vitsi, vitsi. Joo, ei vaiskaan. hyökkäystä tarvitsisi, mutta en mä tiedä, onko tavaraa liikuteltavaksi ihan mitenkään hirveästi. Se riippuu kovin paljon pyydetystä hinnoista. Mä mekkaan, että hinnat on deadlineilla aika kovia. Haluan sitä lähteä rajoitteleen rikki sen enempää, en usko, että tulee sisään hirveästi tavaraa. Mutta se, minkä mä uskon, että tapahtuu, niin mä uskon, että Dani Brier lähtee menemään. Mm -hmm. Mikä olisi Brierille sitten ottaja, mistä löytyisi? Puhutaan siitä tuonnempana, se tulee kyllä tuolla vastaan ennottomasti. Briere kuitenkin on siis playoffs off niin mä uskon, että sieltä tulee hyvä tarjous, jos ne saa, tota, no, niin ei saa välttämättä tähän nykyrosteriin mitään, mutta Briere on heille ihan, ihan niin kuin ylimääräinen, jaloissa pyörivä ja Michel Terienille mikä on mielestäni käsittämätöntä, koska Briere on helvetin hyvä pelaaja. Mm. Niin, niin, mä uskon, että se lähtee jonnekin, jonnekin paikkaan, missä, missä sen taitoja arvostetaan, koska se lähtee myöskin aika halvalla, mä uskoisin. Joten priere pihalle, ja mä uskon, että sisääntulossa, niin ei tule tuohon päärosteriin välttämättä yhtään ketään. Ja en mä tiedä nyt sitten, onko nyt mitään suuria tarveita. No, no hyökkäyspää, niin kookkaan sentteriä, mikä ettei, tai jota tota, niin vähän laidalle, laidalle skorausta, ei? Mutta se vaatii siinä hintaa, mitä noin ei välttämättä ole valmiit maksamaan. Sama pätee oikeastaan tähän toiseen Original Six-legendaan, eli ykkös wildcardi tällä hetkellä on Toronto Maple Leafs. Niilläkään ei ole liikoja, liikaa liikkuvia palasia, tai sitten pitäisi sieltä oikeastikaan vähän liikutella. Mä tarjoan edelleen Torontolle kyllä pakkia. Mm -hmm. Kyllä sinne päähän ne sen ehdottomasti sitä apuja. Joo, mutta no niin, mitä sä sanoisit sitten, että jos mä heitän tästä nämä nimiä, mitkä voisivat olla niin lähdössä toiseen suuntaan, niin tota... Mikä sun mielestä on Karl Gunnarssonin tai Nikola ja Kuleminin vaihtoarvo? Carl Gunnarssoni, niin se on minun mielestä kyllä, että se on, on ja... iso Se olisi aika hyvä, mutta tota, onko se, se vapaana? Siellä on kuitenkin Gleasoni ja Fanefi, tota, no, niin, niin Franssonin ja Gardineri ja tota, no, nyt Morgan Railiakin tullut sitä pikku Paul Rangerkin yllättävä yllättävän hyvin minuutta. Ja... Sun muuta, niin, niin olisiko kuitenkin Gunnarsson semmonen, millä tostaa voisit ostaa vielä niin kuin vähän kovemman, jos niin kunnossa, Gunnarssonin Kuleminin vaikka pakeet? No kyllä varmasti, varmasti, ja se, se ehkä näistä pakeista oli se, se, jota ensimmäisenä lähti sitten kaupittelemaan. Joo, ja toi kulemini, niin ei se kyllä mene hirveästi eteenpäin, mutta se on niinku tota... Kolmoskentän laituriosasto A on, että... Joo, se olisi niin kuin vähän geemasta kiinni, että näkeksi siinä yhtään mitään vai <tos> ei. Niin, ja olisi kyllä niin perusluutia, että se kyllä puolustajaa kaipaavalle joukkueelle, sellaista varmaa puolustajaa kaipaavalle joukkueelle olisi kyllä vähän hankinta. Joo, joka sitten niin ottaisi, ottaisi sitä määrää sen yhden, yhden laatua esiästä. Eli tavallaan niin toi, jos ne menisi pakettiina, niin sitten se pitäisi olla niin kuin, ihan niin hyvä, helvetin hyvä pelaaja tulla vaihtona, mutta just sit luottamus on se, että on... Että ne saa vähän, niin kuin, vähän leveyttä, leveyttä kumpaankin suuntaan sitten niin se vastaanottaja mm -hmm. ja ehkä niin kuin, palkkaa pois. Siinä on se ehkä varmaan se ajatus enemmänkin. Mutta kuka semmoinen sitten on, niin mä en usko, että on, on semmoista, mikä täyttää nämä tuntomerkit Toronton hintaluokassa. Joten mä uskon, että ei yhtään mitään. Tästä on aika tylsää. <tos> Joo, mut sit tota no niin, Detroit Red Wings, ne punasiivet auta kaupungista, joka on konkurssissa. Mikä mm. on mielestä edelleen jännä ajatus, että kaupunki voi olla konkurssissa, mut no, ei mennä siihen enempää. Detroit ostaa, koska Detroit haluaa pysyä playoffissa ja Detroit on ollut siellä mitä 22 vuotta putkea. Joo. Ei riitäkään saatana, mitä no on 90 ollut vieneksi pois vai? Niin, 990. En edes muista, mutta järjettömän kauan, melkein niin kauan kuin mä oon ollut hengissä, niin tota... Niin, niin. En mä tiedä, syytä ei varmaan kauheasti eritellä. on pois, Vaision pois. Pakisto on vähän ohuehko sitten kuitenkin. Niin, niin. Sieltä vapautuu kuitenkin sitten fyrkkaa käyttöön, kun Chetterberg löydään sille long time injury reservelle, tai long term, anteeksi. Mm. Ja sitten on näitä prospekteja, just niin kuin viimeksi puhutti Tiisri, Pulkkinen siellä. Niin se syy, minkä takia mainitsin Teemo Pulkkisen yhteydessä Ottavaa ja Montrealia muun muassa... Alkaako jollakulla sytyttämään kuulialla siellä, joten top 6-hyökkääjä ja top 4-pakkia hakusessa. mä tarjoan sinne herroja Chris Phillips, Daniel mhm mm Brierillä olisi kyllä varmasti sopeava paikka kyllä tämä. Hyökkäävä, tai siis kiekollista peliä pelaava joukkue kuitenkin. Tottunut voittamaan, briere on hyvä playoff-pelaaja ollut. Tuo sinne juonikkuutta, tuo tai sentterin sinne, mikästä sama... Anteeksi, mikä Zetterbergi toi? Ei uskaan, niin ei tietenkään samalla tasolla, mutta hyvä korvaa. Philipsi on laatu semmonen semmoinen kunnos talvartti siellä, niin tota, Se vahvistaa sitä puolustusta mun mielestä aika ratkaisevasti, ja tekisi mun mielestä, Detroitista aika joukkueen sitten edellyttää, että Priere pistää kiekkoon säkkiin, löytää syvät kemiat jonkun kanssa. Hmm. Niin, Vaisi on tata, kuitenkin se... ollut, ollut kyllä epäonnistuja tähän mennessä. No, on poissa hmm. muutenkin, niin tota, niin, niin sitten, niin si, si, siinä olisi kuitenkin niin kuin... Ne toisi mun mielestä tarpeeksi lisäarvoa, ja noista ei tarvitsisi kummastakaan välttämättä maksaa niin helvetisti. Ehkä toi Philipsi on se kalliimpi, mutta toi Brierenkin voi saada aika bargainina sieltä pois kuitenkin. Mm -hmm. Varmasti. Se, se, se voi saada ihan heittämällä jopa vittu jämääkierrokseen varausoikeus. se tuntuu, minkä. että se on jäänyt niin sinne koirankophiin siellä, että Montrealissa, että. Joo, ja, mutta hei, mitä se, mitä, tähän väliin vielä huomautus, pakko oli vielä tarkistaa. Aivan oikeassa oli 89-90 kauhella viimeksi Detroit ei ole päässyt playereihin. niin, eli silloin kun mä oon ollut viiden vanha, laskekaa siitä. Silloin kun mä olen syntynyt, laskekaa siitä. <lain> <lain> <lain> <lain> niin, että koko sun elämässä aikana Detroit on ollut playoff-joukkoja. Se on kova. aika kovaa. Kyllä. Tai ihan koko aika 90 niin, oli pois. Niin, silloin mutta... heti, kun me olen ollut, ollut tässä maailmassa, niin silloin se on jäänyt pois, mutta sen mm. jälkeen se on ollut yhtä, yhtä nousua. No, mutta se, se eka vuosi räkymistä sitä rääkkymistä ja paskan, paskan lattian taputteluna, voiko sitä oikein elämäksi vielä no ei, ei kyllä missään nimessä. <laughs> <laughs> Semmoista. Miten Detroit sun mielestä... Niin tota... Niin, niin, sanonut sääkin jotain. Mie kans näen sinne... Yks, yks, sinne puolustukseen, että Detroit tarvitsee nytten sitä apua ja hyökkäyspäähän, niin siinäkin on niitä loukkaantumisia ollut sen verran, että joku tuommoinen niin esimerkiksi prieri, olisi, kyllä, olisi kyllä nappivalinta aivan varmasti. Ja nyt kun vielä Chatterberry on sinne ainakin playareihin asti poissa, niin... Mutta samalla myös itse myös sitä, että niin Jurko, Tatar, Nykvisti nämä, Sh nämä kaverit kanssa niin saisi Detroitissa nyt näytön paikkaa koska nyt minun mielestä niin Detroitilla olisi hyvä, hyvä hetki heitäkin ajaa sisälle että kaikista akuutempana minä kuitenkin näen sen pakkihankinnan siinä Joo siis huhujen mukaan Detroit tykkää Hemsvetin paljon Christian Erhoffista mutta tota... Totta tota. En mä tiedä, sit taas mä edellisit nemät, että buffaloo ei ole mitään järkeä myydä erhoffia, mut, mm -hmm. mut puhutaan siitä, että tässä on nyt kuitenkin aika pitkälti miilipideasioita ja huhujen puolelta povailua ja ihan vaan säkällä ja Jokilla nimien ilmaan heittelöitä. Ei mennyt mikään, ei mitään kauheita auktoriteetteja ole, eikä mä vakuuteta, että tässä mitään totuspohjaa, niin se kuulistaa nyt epäili. Tosin me meidän kuulee tietää, että mä nyt vaan... Tehään samaa mitä hekin tekee. sepäätä semmoista on varaspuoli onkin, että me tikkoja tauluja ja katsotaan mikä osuu ja osuuko mitkään. Mutta kuitenkin niin herätetään ajatuksia. Sehän on tässä mun mielestä enemmän se meidän homma. Mut joo, Washington Capitals on ensimmäinen playoffin ulkopuolinen joukkue tällä hetkellä. Pisteen päästä Detroitista, eli pisteen toista villistä kortista. Ostaa ja ostaa kakkoskentän laituria, koska aivan liikaa ovetkinin varassa on tuo hyökkäyspeli. Tuota ei voi olla allekirjoittamatta. Se on, se on vain täys totuus. Aivan liikaa. Joo, ja tota, sieltä täytyy saada pois, että niillä on varaa ottaa yhtään ketään sisään, niin toi Martin erati pitää jollain ilvellä heittää hiuksista vittuun no. niin jonnekin sieltä. Se on, se on kyllä kaverin Kaveri kun kuitenkin koko kauemman kunnut sitä siirtoa tuolta Washingtonista, että... Antakaa Joo, antakai jo, jo kunnille seiskakia kautta, vaikka näsville vittulakselta seiskakia kautta. No, vaikka siellä kaveri on kuitenkin uransa parhaalta viettänyt, niin menkät vaikka mm. sinne sitten. Nimenomaan. Tota, no niin, muuten niin mä luulen, että toi tulee olla aika kallis paukku kuitenkin. Totta kai, kun ne tarvitsee nyt mun mielestä sellaista niinku, ihan niinku high-end scoring osastua. Mä en tiedä, onko nämä Washingtonikaan niin rohkeat, että ne lähtee, ne lähtee mitään niinku vanhekkikauppoja tekemään. Mm. Mikä voisi olla yksi vaihtoehto, kun mä uskon niin vakaasti, että vanekki päätyy sinne losiin. Niin, niin, ja kun katsoo tota McFeen tyyliä, niin, niin se on tehnyt tyhmiä treidejä aikaisemminkin, niin se tekee semmosen nytkin. Ja se tarttuu Marian Gaborikkiin. Mm. Ja tota no niin, en tiedä vaihdossa voisi lähteä, tota no niin, vaikka... En, en mä tiedä sitten, ketä sieltä sun mielestä on että... Ketkä on semmoisia peloja, mitä uskaltaa antaa pois? Backstrom, Ovechkin, Johansson, tämmöistä ei mun mielestä lähde minnekään, ei Ei, ei varmasti Krapowskikaan. Se pitäisi mennä melkein tuonne sitten vähän tuonne Troy Brower, Joel Ward, tämmöiselle osastolle, ja niitä pitäisi useampaa antaa. Tai sitten pakistosta, haluatko jostakin John Carsonista esimerkiksi luopua sitten. On kyllä Pirun kova palanen tulevaisuuden vanha. Tosin, tosin kaborikki on kuitenkin ufa, niin, niin sen takia se hinta ei mikään hirveän järjestyttävä voi olla. Niin, se vois varmasti tuonne niin alempien kenttien miehiin. Siinä vois kolumbus kyllä tosin taas vettää itsellensä syvyyttä kyllä hyvinkin lisää. Että... Voi niinku kuin... useampi ja siinä pakko olisi mennä, se on selvää. Että... Tai kun niinku esimerkiksi hyvin semmoisia grittiosastoja myöskin on jälleen. Mm. Että... Tai sitten prospektia niin. pikkiä, mutta kuitenkin ni niin, tota... Kyllä, mä sanoin, että tuosta melkein täytyy antaa. Mm. Ja jos se kuitenkin oli nyt sen verran tyhmä, että se antoi Philip Forsbergin Martin eratista, niin se mm. tota, saattaa vähän hillitä tästä intoa, mutta toista Marian Gaborikon Marian Gaborikin, jos sä se vielä pidetty. Mm. Niin, niin sehän olisi tietysti aika kova juttu. Mutta joka tapauksessa, niin niillä alkaa se ikkuna kuitenkin sulkeutuu vuosi vuodelta, niin, niin, niin kyllä se tarvikin rohkeita liikkeitä. Tarvittaa. Ja Mac, McFeel alkaa pikku että mitä vittu, mä saan kenkään <tuhilönti> <tuhilönti> <tuhilönti> <tuhilönti> Niin, mitä se päivä pitkä pitkät oottelee Gusnetsovia siellä, että... No niin, no siitä sitä syyllä sulla on varaa ottaa niin. eikös siitäkin ole ollut puhetta, että nyt olisi... Herra, Kuznetsov haluaisi sitten. Ilmoitti itethän tulee. vaillaan. Niin, ens kauhella. Eiköhän niin. siellä McFeelä livoi huuliansa siellä odotellen. Kyllä, kyllä. Ää, New Jersey, neljän tänä villikortti kilpailussa. Kolme pinnaa Detroitista jääneenä. Kyllä mä sanoin, että Det ää, New Jersey on, on vielä kuitenkin ostomentaliteetillä. No sen verran lähistöllä tossa. Mm. Ja tota, noin, ei se runko on niin huono. Sinne tarvitaan hiukan maaleja ja sitten tota, no, niin, puolustuspäähän etenkin. Jos, mä, mä, mä tykkään tuosta ajatuksesta, että Chidliskin lähtee menemään mm -hmm. jonnekin. Ja ehkä jopa tästä niin vaihtuisi. Niin, niin, kyllä ne vieraan tarvitsisi laita hyökkäyksi, koska Brunneri on vähän pettänyt. ja mm -hmm. kai ihan niin hyvä hyvin ole tehnyt, kun mä toisin toivonut. Jaagerista se on ylittänyt kaikki. Ja, Jaager on ollut aivan loistava. Siis ei, ei, ei puhetta kaupaksi deadlineilla. Mm, ei missään tapauksessa, kun on kuitenkin voisi ihan hyvä ranintosta run, saada aikaiseksi. varsinkin jos on pidetty vielä Broderin, niin siellä on aika, aika moisit maalivahdit siihen, mm -hmm. millä lähtee, niin tota, De Devils voi olla yllättävän vittumainen vastuus, niin saa hilattua itseasiassa tonne paikalle. Ja tota, Devilsillä ei tunnetusti ole fyrkkaa enää mitenkään liiemmälti, mm -hmm. joten olisi aika mielenkiintoinen ajatus, että hakemaan vähän tota, no niin, kahta pienipalkkaisempaa jätkää, mutta joilla on asiassa melkein enemmän annettavaa kuin monella kovaa monella kovapalkkaisemmalla, niin mä sanon, että Brad Boyce ja Tom Gilbert siirtyy Floridasta New Jersey deadlineilla. Ja ketä lähtiöitä saattaa hyvin olla, niin, tota, no, niin se chiddiski, ja sitten mä veikkaan, että Lokti Oonovista voisi luopua, ja sitten siellä on jotain ja muita, niin, niin mikä ei ole vielä preikannut, niin niitä kavereita sitten kans sinne lisäksi. On joo. Esimerkiksi Adam Larsonilla minun mielestä voisi olla aika paljonkin vaihtoarvoa, koska... Hänkin on ollut se ykköskikan varaus. Siitä on monta vuotta jo oteltu, että milloin se larssoni vihoiven pystyon tuonne kokoonpannon itteänsä oikein iskehmään. Mutta sieltä tulee siis nuorempia kavereita vielä ohitte, jotka on päässyt sinne iskeytymään. Siis se ei niin hyvällä vaikuta tässä vaiheessa. Ei, noin voi olla semmoisia kavereita, jos ne onnistuu hyvin, niin sä pystyt pitämäänkin ne uskot niin kyllä siellä puolustuksessa. And, and, and like a bargain. <laughs> Kyllä sillä puolustuksessa tosiaan sieltä löytyskyllä palasta mitä heittää tuonne, ja lokti on ovi kan on mielessä että myös semmoinen paanen että mikä voisi lähteä. Joo ollut vähän NHL, mutta ei no, niin ei ole saanut sitä sanusta ruutu mitä olisi mi tarttisi, niin, niin se voisi olla ehkä hänelle maisema vaihto sitten Jarmo Kekalaisen johtama, Columbus Blue Jackets. Mä sanon, että ne alkaa olla jo ulkona kolmella pinnalla, eli ne on viisi pinnaa jäljessä Detroitiin, mutta mä sanon, että ne silti meinaa ostaa. Mä luulen, että toi ei vielä ihan, ihan ole tyytyväinen toi Kekäläinen. Top 6 laituria mahdollisesti pakkeuksi, kun mä väitän että toi Gaborikin, vaikka nyt oli huhu, että, että Kekäläinen halusi pitää Gaborikin, niin mä veikkaan, silti haluaa kyllä hankkia siihen hyökkään tavalla tai toisella että joko pakapurikki lähtee tai no sitten joka tapauksessa hankkii mm -hmm. jo, mun mielestä yhden hyökkääjän. Niin mäpä heitän tämmöisen, että sieltä tuleekin yhtäkkiä ulko, ulkokaaralta ohitte, koska niillä on aika houkutteleva ykköskiekan pikki, koska ne on kuitenkin noin alhaalla. Niin mä veikkaan, että Matt Moulsonin nappaa nimenomaan Columbus Blue Jackets. Mitä sanot tää. Joo, että menisi sitten kolumbukseen. Joo, kolumbuksessa varsinkin sen ja vasemmalle lajalle olisi olis kyllä sitä tarvetta. Mutta Kyllä sinne tulee kovaa kilpailu olemaan siitä pojasta. Se on... Joo, mutta just sen takia mä veikkaan, että kekäläinen voisi uskaltaa se hankki, koska kuitenkin Moulson voisi olla sellainen kaveri, mikä niiden kanssa oikeasti koittaa myös pitää siellä. On, aivan varmasti. Aivan varmasti, ja siis kaikki muutkin, mikä on uussa pyörineet myös, myös, mutta sopisi kyllä peru hyvin tähän joukkueeseen. siitä saisi kyllä ensi kauan mm. peruun kovaan ykköskentänkin et, että Moulson, Johansen ja Kaborik olisi pietettyä siellä, niin... Ei niin, ei olisi muuten huono. Ei laisinkaan, ja tuota, no, niin kuitenkin, niin mä en tiedä, että joku pieni eteenni niin multa tästä on, että kekälä, kekäläinen voisi, tuota, no, niin siis... sen takia mä tykkään tosta ajatuksesta, että kekäläinen näkisi varmaan vähän pitkää tähtäintäkin, just koska Monsun on sellainen kaveri, en mä. Miksi miks kaikki ajattelivat sitä pelkkänä renttalina? Mä ainakin halusin pitää semmoista. No, totta Helkatissa. Ei, ei mikään kyllä ole, siis minusta typerää joukkueelta Buffalolta helvetin järkevää nyt ottaa pikit, pikit siitä, mitä saa api Monsonista. Ja lyö se semmoisen mihin se sitten haluaisi jäädä sitten vielä lisäksi ehdottomasti. Kyllä, ja on tota, no, niin Kolumbuksella kuitenkin, niin jos sitten ne saa kaporikin kaupaksi, niin siellä on aika mukavasti capspacea sen jälkeen, mitä käytellä, niin tota. Niin, niin ei olisi lainkaan hullumpi, hullumpi veto napata tuosta huomattavasti halvempaa ja nuorempaa ja notkempaa jätkää, mikä ei olisi loukkaantunut niin kauheasti tällä kaudella tai mitään. Mm. Niin. Niin, niin. Ja mä veikkaan, että just sen takia, kun siinä on hyvä mahdollisuus, että Kolumbus on jo ulkona, niin se niiden ykkönen, jos, jos Jarmo semmoista uskaltaa myydä, jos se näkee sen tämän, tämän sen arvoiseksi, niin se olisi yllättävä houkuttelemaan, koska se on siellä kuitenkin niin kuin vähän korkeammalla niin, totta, totta. numeroissa. Sen takia, en tiedä pelkkää vapaata assosiaatiota, mutta... Saa kattoa kuinka käy. <köhön> Arvo Senators, myy, totta kai, on ulkona ja säästää kuluissa, kuten siellä on tapana. Milan Mihale Chris Phillips on tietysti ne, ketkä kaikkia kiinnostaa. Kuten todettu, muskoon, että Phillips päätyy nimenomaan Detroittiin ja, ja että se on Young Teemu Pulkkinen, joka löytää itsensä ottavasta. Mihalekille osoitetta en vielä keksinyt. Mä vaikka että Mihallekin voi olla sellainen kaveri, mikä on niin kuin on koloraadojen ja, ja losien ja tällaisten kiikarissa, mm. sitten, jos vanekin vetää kylmät niille. On siinä kuitenkin iso, iso, kokoinen, iso kokoinen tsekki kaveri, kaveri, mm. kyllä varmasti. Ta tankissa vähän pensua on, on, on. siellä vielä ja kyllä niitä on nyttäjäkin tullut, tullut muutamalla kauheella aika mukavasti, että mm. ei mitään, kyllä varmasti kiinnostava kaveri tulee olemaan siellä. Tosin löysin tuossa tommoisen Huun ihan sattumalta tuossa, kun pläräilin niin että Villi huu kertoo, että ottavaisi mahdollisesti myymässä Jason Spetsaa, mutta jos, jos niikseen, niin kyseessä tulee olemaan talent for talent-tyyppinen kauppa, eli puhdas hockey-trade sitten, mutta minkä takia Spetsaa lähtisi myymään, niin se on aika mielenkiintoinen ajatus. Se on. Am ammun tuon alas ainakin lähtökohtaisesti ankkana, ja katsotaan vaan sitten, kun tämän kuulemaan, niin se on varmaan tapahtunut niin. jo. Mutta tota, tämän, tämän ankkana, sanottakoon näin. Mutta tota... Niin, eikä, että siinä sen kummempia, noin, sitä lähtee, en mä usko, että ketään muuta mitä se suurempaa syydä, syytä myydä pois. Mm, eipä kyllä. Tai en mä miten etsivät, näet, miten näet sen, sen huuhun, tätä vastikään keskusteltua, että Moulsonia, että Ottava haluaisi Moulsonin hommata itsellensä. Ihan niin. No sen takia mä, sen takia mä vähän epäilestä, koska, tota, no, koska just aikaisemmin tuossa tuli selitettyä sitä, että toi, toi, toi, toi Tämä murray, joka tuolla johtaa. Niin anteeksi, niin Joe Korvo muuten unohtui myös tosta listalta, että se varmaan myydään kans pois. Tukka. Niin, niin. Niin, niin. Tuota noin. Mitä, mihin mä jäin? Niin, äh, niin Moulsonin kuitenkin, kun ei ole sopimusta enskaudesta, niin, niin se haluaisi kuitenkin pelaajan, milloin vielä sitä, sitä sopparia jäljellä. Mm -hmm. Niin se ihan tätä tuntumerkkejä. Mä, en jotenkin, en, mä, mä, mä, mä en jotenkin usko siihen ottavaa, että miksi ne lähti sitä hakemaan. Mä en oikein välttämättä ihan ymmärrä. Mm -hmm. Jos se menee free agentiksi tota no niin kesällä, niin asia on täytyy Niin, tietenkin. Sen jälkeen. Mutta näin dead, deadlineilla niin maksaa kovia hintoja. Mä en tiedä miksi, koska nekin nyt ne kerää vaan niinku pottia, millä sitten tehdä kauppaa kesällä. Mm. Enkä mie jotenkin niin. en, en, kohdalla siitäkin paljon on tietenkin puhetta ollut. Ei en, niin kuin, en kyllä anahaimiakaan. Sitäkin on paljon pyöritelty siinä, mutta en miekään kyllä en, en niin jotenkin anahaimia näki silti semmoisena Moulsonin osoitteena. Voisahan se totta kai Pirun hyvää vahvistushan se sinne olisi, mutta Itellä on taas jotenkin hänen siitä, että se ei, se ei kuitenkaan tulisi toteutumaan. Ei, niin kuin vajemmin, kun on Ahamin, Niin, sitä, ennemminkin niin. kuitenkin. Eli todennäköisesti huomenna jo on Ahamin mies. Mutta jatketaan etiä. Et no Molson oli semmoinen juttu, että Molson oli kyllä lähtenyt nyt kesken reenien niin, pois joo. jäältä. Että, että saa katsoa, mitä on tapahtunut, ellei se tässä tapahtua vielä ennen kuin on Twitter tässä auki. <tos> <tos> odotellaan, odotellaan varmuuden vuoksi. Mutta tota on tota niin, niin, hetkinen. New York Islanders oli seuraavana listalla ja sehän tietenkin tietenkin siellä myysken teleepi ja se myy vanekin ja McDonaldin koska ei niillä mitään muu, mitä syytä myydä mitään muitakaan ja ottaa niistä varmaan. muista McDonaldi mua harmittaa, että ne ei pidetty. Mm. Siinä on kyllä kaveri, joka on, joka on kyllä noussut arvoon arvaamattomaa. Varmasti ei varmasti Kaveri tuolle tasolle nousee. Ei varmastikaan. Tuota, no niin se on harmi, että... Just... Se on harmi, että... että... Niin, nämä olisivat tällaisia kavereita, mitkä olisi syytä... Mm. Syytä pitää kuitenkin sitten tuolla, jos aikoo rakentaa tulevaisuutta. Kyllä. Hemmetti hyppäsi näköjään muuten Karolainen ylivahingossa, mutta kun on... Anteeksi. Tuli tuon Ailandessa... Joo, ja... ei jatkaa. Niin... vaan kyllä se Karolainen siellä joutaa odottaa. Joo. <laughs> <laughs> <laughs> Toki, kyllä, on, niin sit tästä on sillä niin Jevgeni napakoppi, mistä ne varmaan haluais myydä, mutta kukapa helvetistä lähtee ostamaan, niin se on toinen juttu. Ja tämä vaikka, että Nabi kävelee eläkkeelle kesällä sitten ihan rauhassa omin nokkinensa, eikä me kaupaksi. Mutta niin, ei kai siinä Einhändersillä sen enempää. Carolina Hurricanes on siinä yhtä sijaa ylempänä. Se on ulkona myös 61 pinnaa, eli seitsemän tuosta. Islandersihan nyt on 14 pinnaa perässä, niin siitä ei tarvitse keskustellakaan sen enempää. ne mukaan mukana jollain ilvelä? Ei ole. Mutta ää, Carolina, jotenkin tämä rebuild, en mä tiedä, kun ne myöntääkin niistä että ne, ne pitäisi rakentaa uudelleen, mutta että, no, niin sieltäkin vissi on myytävänä ka kaikki, koko elämä ja iäisyys. <tuh>. Mutta no, niin en mä usko, että sieltä kuitenkaan, niin se Cambodia, Varmasti oltaisiin myymässä, mutta kuka sitä ostaa? Maalivahdit emme kaupaksi tällä hetkellä. Ää, joten mä sanoisin, että siellä on Tuomu Ruutu, Jirit, Lustiaron, Heinsi, jonne on ne jätkät, jotka sieltä lopulta lähtee. Ja tota noin, niin. Tota, tota. Mä en tiedä sitten, että sit jos. jos tämä Kessler-trade ei toteudu, niin, ja jos, tota, noin, niin, niin mä en oikein tiedä, mitä sinne on tulossa. Mä en oikein osaa ennustella noille niitä paikkoja sinne enempää. Mm. Sen enempää muuta kuin, että Heinzi tämmöinen Pittsburghin veikkasi ja mä mietin sitä, että onko sitten Depree semmoinen, että jos se kessler trade ei toteudu tai kessler trade ehdot muuttuisivat, kun Depree semmoinen, mistä Karolana voisi olla kiinnostunut. En tiedä. Mutta varmaan puolustaa prospektia sitten siihen tilalle. tai ottaa vastaavaa tai sitten pikkiä. Mutta, mutta. Joka tapauksessa noi jätkät sieltä varmasti on lähdössä, mutta ei noikaan mitään maailmassa eksikämpiä vaihtoehtoja. No ei, ei varmasti niin heti ensimmäisenä, ensimmäisenä näistä jätkistä soitella. Näinä päivinä. Ei. Florida kauppailee niitä veteraaneita ja kokeneempia pelaajia. Mä tosiaan uskon, että Bergenheimi voisi piruttansa lähteä Bostoniin. Se olisi aika hauska nähdä mun mielestä siellä. Ja Boisea ja Gilbertia tarjosin New Jersey Devilsiin. mutta siellä on vielä Marcel Gotchitte, jota ehkä voitais jonnekin kaupitella. Mites Scott Gomez? Pyydän poistamaan tuon kommentin pöytäkirjasta. Vasta lause. <tos> Joo, jatkakaa. Kukaan komea se miksi? No, niin, laadukas peli jäi siinä. Hyvin, hyvät näytöt löytyy uralta ja ka kaikki, kaikki on kohilaa tässä paketissa. Joo, joo yksi plus 7 tällä koululla. Joo, joo, niin. <laughs> <laughs> <laughs> joo. joo olemme vakavissa Ole, nyt. joo, pysymme asiassa pahoittelut tästä. Eiköhän, eiköhän komeisi, komeisi kävele kans sinne nämä no, mäti eläkkeelle. Se, se voisi lähteä Saksaan vuoleen illoin. Tai Turun palloseuroilla ykkösentterin paikka vielä auki. No elkästään. Kuuluu kun tämä neljävuotias erittäin, erittäin lahjakas lupaava aikoinaan. No itse asiassa ei se, ei, se paskin vaihtuu. Kyllä mä mielelläni no sen joo, näkisin. Mikään, mikään ettei. Ainakin puhtaista niin. mielenkiinnosta. Mutta joo, Florida myy ja tota, no niin, ottaa tilalle, mitä sit saa varausoikeuksiin nuoriin, mitä lieni niin se rakentelee vieläkin, ei mitään siellä on nuoren runko, mitä ne koittaa rakentaa. Miten näet Brian Campbellin tulevaisuus, onko, onko lukko tämä kaveri? On se tolla sopimuksella. Sillä on pitkä soppari painoa sitten. No ei sillä, en, ei sillä enää ole, kun kaksi kaksi siis tämä kausi ja sitten kaksi seuraavaa kautta, mutta kun se on yli 7 miljoonaa se lappu, mm. niin. Sen takia se ei ihan, he, ihan heittämällä liiku. Plus äh, Floridaan kannattaa ihan oma uskottavuutensa kauan vuoksi, niin kaikki veteraan heittää helvettiin. Sitten taas katsoo tuota Edmontonin esimerkkiä, kun ne heitti kaikki siltä pois. Mm. Niin, niin, tota... niin, totta. Niin, niin kyllä se niin joku, joku johtohaamat, minkä ympäri rakentaa. Sen takia mä jos tarkoitan, siis minkä takia Mark Giordano, niin toi Kälkäri ei saisi missään nimessä. Mm. Ei, ei kyllä tämmönen kokenut kokenu liideri sinne kiekolliseen peliin, niin ei se ole paharasti ollenkaan. Et Chovanowski, niin Chovanowski sin niin tarvitsisi päästä eroon jollain ilveellä, mutta tota, no, niin, mut se on toinen juttu sitten taas se. Sitten viimeinen Buffalo Sabres. No. Mitä sulla nyt oli, että mä tarjoin sitä ja minne Matt Moulson sun mielestä menee? Matt Moulsoni. Kyllä se on niitä, mitkä liikkuu aivan se, se on aivan varma. Aivan varma, että se tulee menemään. Niin en oikein tiedä. Mulla on jotenkin jo tuntuu siltä, että jos, jos se jonnekin menee, niin näkisin sen ehkä jossakin Kings esimerkiksi. Meinaat, että ne sitä vanekkia? Mulla on vähän semmonen kutin. mien en vanekkia usko, että me se Kings näkemään. Selvä homma. No, Tallinterin mä Bostoniin tuosta joo. Sitten on vielä Drew Stafford, joka mä en usko, että liikkuu tällä deadlinella. Ei minnekään. 4 miljoonaa tuolla maalimäärällä. Ei otelhankessa, Hotel, Hankessa. Hotel Hankessa. sama. Ville Leinon kanssa sama. otelhankessa. Joo, kyllä, kyllä. Siinäpä oli nämä Länti... läntisen, itäisen, itäisen, läntisen, läntisen, itäisen. Tämä oli itäinen, joo. no niin. Noniin, Tää, takaisin tähän todellisuuteen. Näin, itäne on käyty läpi, sitten mennään, me ollaan Jussin kanssa kolme enkin valmisteltu kolme luonnosta. Ei olla varmaan kumpikaan eroteltunut mitään niin kuin sen, sen suuremmin pikkejä prospekteja, paitsi jos sit niin kuin joku oikein, oikein semmoinen ässä nimi on tullut mieleen. Mutta tota, no niin, tarjos sieltä ensimmäinen. No, mieleen liikkeelle siinä, että erra Nail Jakubov Edmonton Oilersista tulee liikkumaan Nashville Predatorsin puolelle. Ja siihen kauppaan tulee myös Nashvillen puolelta liikkumaan David Legwandi. Tämmöistä mä olen lähtenyt hahmottelemaan. Ei riitä millään vitullakaan tuo. Ei, ei, ei voi riittää. Ei, ei tule pelkästään riittämäänkään, mutta... mielähän lähden tuommoisesta vain liikkeelle. En sen kummemmin sitten alkanut trashpikkejä ja sun muita tämmöisiä, mutta... Tämmönen kauppamme uskon, että tullaan näkemään. Jopa Ale Semski saattaa olla toinen, joka tulee myös Nashvilleen siirtymään. En olisi yllättynyt siinäkään. Okei, siis kun mä toi Jakobovi Nashvilleen, pystyn ostamaan ihan hyvin, mutta tota, no, niin ei noin... Siis, ei päittää. Si, si, si, siinä lähtee paljon tavaraa ja siinä ei, ei riitä Legwandia. Ei. Mun mielestä Legwand leg ei ole rosteripelaaja, joka lähtee sinne kaupassa. siellä lähtee jotain ihan muuta sinne. Jos odotat hetkisen, niin mä aukasin tuosta näsviljan niin itselleni silmien eteen, niin... Mitäs mä sanoisin? Sitten puhutaan niinku... Kuin... Mm, puhuttaisiko vähintään jostain Greg Smithistä sitten? Colin Wilsoni kuten... myöskin, nimi joka siellä. Jotain tämmösiä, kun Leconi lähtee renttaaliksi jonnekin. Mm. Niin, niin... Niin kuin ne haluaisit ne niin oikeasti semmoisen pelaamaan, milloin jotain, niin kuin, jotain palaa, että se jääkin sinne vielä. Kyllä varmasti niin kuin Wilson Smith tulee nimeet niin olemaan, joka siellä, siellä myös samassa kaupassa pyörii. Mutta nämä emme uskoon kauppakumppaneiksi. Selvä, mielenkiintoista. Jääden katsoa, miten tässä käy. Öö, Tuosta vähän sivusi ja melkein vahingospoilasinkin se itse, sen, sen jo, Kuten sanottu, Marian Gaborik siirtyi Washingtoniin, mutta toiseen suuntaan lähtee Brooks ja siihen päälle sitten ja prospekteja, mitä sitten saadaan ne sille mukavasti vaakakupit tasapainoa. Hmm. Mä en usko, että Broweria ja Wardia ne, ne uskalla lähteä myymään, ja Gaborik on kuitenkin, kuitenkin voi olla hyvin vaan rentali. Niin mä uskon, että sinne sitten ei ole ehdollisia pikkejä tai tämmöisiä kaveriksi vielä, että jos se tekee jatkopahvin. Niin, niin. Mä veikkaan, että Washingtonin voisi lyödä tämmöisen. brooks on kuitenkin aika, aika houkutteleva jätkä. Mm -hmm. Sitten lopulta. Ja kuitenkin sellainen kaveri sitten, jos halutaan haluat hankkia myöhemmin, niin sä pystyt taas takaveri tota kaveria eteenpäinkin. Mm -hmm. Niin, niin. Tämmöistä minä tarjoan. Eli brooks ja sitten pikkiä päälle vielä. Joo, ja Marian Gaborik-vaihdossa ihan sen takia, koska se on renttalo. Mm -hmm. On kallis hinta renttaalista, mutta tota no niin, Washingtonissa on vähän epätoivoa myös. Totta, tällä hetkellä. Sitten minun toinen miuskon, tämä kanssa rentaali ehkä jopa myös tekee sopparia tänne, eli se Matt Moulsonin nosta nostan ne esille, minkä mie... Sen takia panttaisin. <laughs> Sen takia mie panttaisin sitä. Antse Kopeitarin rinnalle mie näkisi Moulsonin Los Angeles Kingsin ja vaihossa pikkiä, sitten jopa nuorta miestä miuskon, uskon, että tulee buffalo sitä vaatimaan. Siinä voi olla Tyler Toffoli ja Tanner Pearson ja tämmöisiäkin nimiä jopa. Jopa Liipasimella ehkä. No sitähän buffaloon niin, nimenomaan. Ja Toffoli kieltämättä jos vaihossa menisi, niin ei, olisi taas buffalon kannalta kyllä helkati hyvä. kauppa. Siinä on nimittäin kyllä nuori kaveri joka vielä. Tulevaisuuden, tulevaisuuden suuri lupaus kyllä. Joo. No joo, niin kuin tuossa aikaisemminkin viittasin, niin, tota no, niin Sean Bergenheim sitten siirtymään Boston Bruinsiin, mutta mitä sieltä takaisin päin, niin sanoisin, että sitten riippuu vähän siitä, että mitä, kuinka korkealla on, se ykkös vai kakkoski aika pikki siihen, siihen vielä päälle, mutta sanoisin, että Bostonin prospekti nimeltä Matt Fraser voisi siihen ehkä jopa ri riittää. Kaveri ei ole niin jalkava, mutta on tota, omaa sellaista parinkymmenen 30 maalin potentiaaliin. Siihen vielä niinku varausoikeus, varaus sä saat tavallaan kaksi pelaajaa Börinheimista ja saat myös vähän palkkakuluja pois sieltä taas, jos niikseen. Niin, niin, niin, tota, mahdollisesti tuohon pitää ehkä toinenkin ja vielä heittää, mutta en tiedä sitten kuinka korkealta Fraseri arvioida Florida-suunnalla, jotain Tommosta? Joo. Sitten vaan seuraa vaan, jos ole tuohon mitään valittamista. Mulla ei ole tuohon valittamista. Mitään. Eli mie vielä minun kolmannen tästä, eli Hera Paul Statsny, josta on puhuttukin jo täl... aiemminkin tässä näin, niin mie uskon, että huhu piettää paikkansa. Minusta New Jersey Devils tarvitsee Statsnyn. sajaakin on Lamorellon suosiossa, se on aivan selvä asia, mutta ei se ole mikään NHL-joukkojen ei lähelläkään sitä. Tässä on Devisille ykkössentteri, Paul Statsny. Ja siinä vaihossa just Marek Zitlitskiä, Adam Larsonia voi mennä hyvin siinä. Lisäksi nuortapakkia kanssa Colorado-systeemiin, jotakin muuta tilbehööriä. No, ku, no kuinka sattuikaa? Mulla sattuu samainen Adam Larson liikkumaan, sen takia olin hiljaa hänestä aikaisemmin. Jelas, jelas. Mä uskon, että tapahtuu tämmöinen kauppa. Adam Larson, Newtjus Devilsistä. Tumpsis. Kälkäri Flamesiin, maikka Mike Kamaleeri vaihtokaupassa. Mike Kamaleeri vaihtokaupassa. Joo, mä tykkäsin sitä ajatuksesta, että ne hankki sieltä vähän niin kuin sitä, niinku Florida näitä äijöitä ja sitten miksei myös Kälkäriistä Kamaleerit löytäisi vähän kovempaa ihan oikeasti. Niin tota, no, niin, Adam Larson ja sellainen kaveri, mihin mä uskon, että Devilsillä alkaa pikkuhiljaa mennä hermoksi. <hä>, aivan käsittää. varmasti. Niin, niin siinä on vielä vaihtoarvoja että se pitäisi alkaa maksimoimaan nyt, ja se, se tarvitsisi niille ykköskirjoksen varaus tänä, tänä kesänä mm -hmm. muutenkaan, niin, tota, no, niin kamalleeri voisi olla irrotettavissa kyllä tuosta aika nätisti. Niin, niin. En tiedä, jotain tämmöistä. Mä uskon, että Larsson vaihtuu mm -hmm. maalintekovoimaan. Mä tarjoisin tähän nyt kamalleeriä. Olisin voinut sen Brad Boysinkin tuohon heittää tietysti, mm -hmm. mut, Miten? Meneekö ihan, meneekö, meneekö ihan pelkästään, vai haluaako ehkä kälkärivillä jotakin maalintekijää tilalle? Niin kuin esimerkiksi... Ei ne ei saa tuosta noin... Se, se Siinä on kuitenkin vielä hyvä potentiaali, niin ufasta, että se enempää voisi saada yksinkertaisesti. Mm. En usko. En usko. Toi niin korvaa periaatteessa ykköskiekanvarausta, ykköskiekan tai myöhäistä ykköskiekanvarausta periaatteessa toi arssonin, jonka potentiaali vähän, tai kehityskaira vähän laskus. Niin on. Flames siinä kyllä suuren riskin paikka, mutta voi, voi kannattaa. Ja no ei se välttämättä ole riski, jos saat saa kamaleri eri pidetyksen. jos en saa sitä pidetyksiä, niin se minne myy sen Niin pois. on sitten siitä, että ainakin niin jotakin niin. Niin, ja tuossa on kuitenkin se, että sit taas oikeassa paikassa oikeassa vastuussa, niin, niin ei se vielä mahdotonta Ei, ole. ei vielä menetetty tapauksessa. Jotain, jotain siinä kuitenkin on Niin on, no, ykkös on kuitenkin aikana mennyt. Että... Kyllä. Mutta oliko sitten tässä ei muita kuodottelemaan maan itse kaupan käyntiä? Joo. Eipä näin. Tähän. Meidän jakso päättyy ja nyt jäähän sitten odottelemaan. Eikö se keskiviikkona, oliko Suomen aikaa joskus kello kympin kun se menee kiinni? Joo, itse deadline taitse olla hetkinen 5.30, muistaakseni, eli puoli kuudelta tuota, no, niin sitten niin kuin itärannikon aikaa siellä päin, eli olisiko ollut 10.30-11 pintaan. Joka tapauksessa, niin jos sitten striimihaukat sieltä ei löydä, niin Sportsnetilta tulee 9 tunnin lähetys, kuten myös TSNltä, alkaa Suomen aikaa kolmelta ja päättyy toista silloin ehtoilla. Tämä on yksi päiviä vuodesta, kun mä Amerikan aikaa oikein mielelläni, en saanut töistä vapaata, yritin, mm. mutta tota, no, <laughs> olen aika tehokas sinä päivänä sitten ennen sitä kello kolmea aivan taas. Aivan saleetisti, se on selvä, se on, se on pakko katsoa, koska nyt on, on jotenkin tunne, viime vuonnakin oli hyvä trade deadline, oli kyllä. Joo, mutta mut mä luulen, että se nyt, nyt on se, kun nyt mun mielestä oikeasti suomalaisia liikkuu, mä oon todella yllättynyt, jos niitä ei liiku, niin sen takia on ihan niinku paikallisittainkin On kyllä ihme, ja tietenkin niitä yllätyksiähän me janoamme, mitä sitä tulee tältä aivan odottamatta. Nurkan takkaan. Kyllä. Ja varmasti ollaan aika lailla väärässä. Yksikään näistä ei varmaan liiku mitä ehdotettiin. Todennäköisesti ei. Joko koko trade deadline peruutaan varmaan tässä <tuh> kaikkea muuta. <tuh> mutta varmaankin. Jäädään odottelemaan ja varmasti jonkinnäköistä jonkin näköistä breakdownia myöhemmin meiltä. Mutta tota no, niin ei muuta kuin palata asiaan ja odotellaan kieli pitkänä. Toivottavasti näitä kauppoja kanssa saatana tapahtuu, että 90 9 tuntia takia Nimenomaan. And, you know, all you have to do is hit them. And when you hit them, you don't have to name them, but hit them to hurt. I mean, nobody's afraid out there. That game, did I win it, bigger. You kidding me? They look like nothing either. Nobody hits anybody. They look like a tea party out there. Look, Swedes and Finns playing at December. Nothing. No hitting. A bait gets an uppercut. Down those down. And this is going to draw Clark and McSorley into a racket. They're going, throwing punches. Oh, Clark is nearly. And then Crowder tried to gouge his eyes out after with the left. Joseph can't get up high enough to get out of the way, and the mass saves Curtis Joseph's life. You cannot be the greatest player in the world and expect to get free rides. And what you've done, you've turned this league as teams against you. I like Patrick's quote that he would have stopped me. I just wanted to, just want to know where he was in Game Three. I can't really hurt what Jeremy says because. I got my two standard coverings, probably in my ear. Gary Curry, McSorley, to Gretzky, scores! He did it! He did it! A great goal scorer in National Hockey League history!